الحمد لله العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد زغلا يريضا عزشنم الله господар осе svjetova الله وبوسلانيكا محمدا نего часноу породицу и све племените асхабе з الله помоћи дозволу настављамо са osnovna temelja i njihovi dokazi u prethodnom predavanju govorili smo o nekim vrstama ibadeta koje je spomenuo autor Rahimahullah kao primjer onoga što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala naredio da se čini samo njemu subhanah pa je rekao islam iman ihsan al-khauf, ar-rađa at-tavakkul rغبه رهبه i tako dalje spomeno je primjere ibadeta koje smo dužni činiti samo uzvišenom Allahu nakon islama imana ihsana a rekli smo o tome ćemo posebno govoriti kada budemo obrađivali drugi temelj ovog dijela, drugi od tri temelja kaže wa minhu ad-du'a otoga je i dova i rekli smo da je dova od najboljih i najveličanstvenih ibadeta koje je uzvišani Allah naredio da se čine njemu da mu se približavamo sa tim ibadetom Hadithu koji smo spomenuli Numan ibn Bashir radijallahu anhu koji su zabilježili imam Ahmedu musnedu Abu Davud Tirmizi Nasa'i Ibn Majah i ostali Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao ad-du'a huwa al dova to je ibadet u drugom rivajatu koji je spomenuo avtor ad-du'a muh al-ibadah Dova je srž ibadeta Rekli smo taj rivajat nije verodostojan Ali njegovo značenje je ispravno Srž ibadeta Osnova svakog ibadeta Rekli smo da se dova dijeli na dvije vrste Dua al-mes'ele I Dua al-ibade Dova traženja Kada dozivaš Allaha wa svojim riječima U svojim dovama I tražiš od njega nešto Tražiš oprost grija Tražiš njegovu milost Da te uvede u džennet Tražiš obskrbu I tome slično. I druga vrsta dove je dova ibadeta. Dova koja je ibadet. A to je svaki ibadet kojeg je uzvišeni Allah propisao. Čovjek se približava uzvišenom Allahu sa tim ibadetom i neposredno traži od njega subhanahu wa ta ta'ala. Kada klanjaš namaz, klanjaš ga da bi ti se Allah smilovao. Da bi te uveo u džennet. Pa sa svojim ibadetom, tražiš od Allaha. Iako nisi svojim riječima tražio, ali svojim djelima to radiš. To je dova koja je ibadet. Dakle svaka ibadet je osnovi dola. Namaz, zekat, post, hadž, učenje Kur'ana, zikr, dobročinstvo roditeljima, naređivanje dobra, odvraćanje od zla, svojim djelima doviš Allahu subhanahu wa ta'ala. Svojim djelima doviš Allahu subhanahu wa ta'ala. Zati im kaže Šejh rahime Allah, "Wa minhu al-khawfu wa ar-raja'u wa at-tawakkulu wa Do kraja. Od tih ibadeta koje je uzvišeni Allah naredio da se činje njemu samo. I onaj ko uputi dio toga, nekom drugom mimo njega on je mušrik, kafir. Je i strah. Al-hauf. Minhu al-haufu. Vor-rađa. I nada. I oslonac. Pouzdanje uzvišenog Allaha. Al-tawakul. Spomenuo je nakon dove ova tri ibadeta. Strah, nada i oslonac na uzvišenog Allaha. I to su tri veličanstvena, posebna ibadeta koja rob uzvišenog Allaha čini svojim srcem. To su srčani ibadeti, čiji tragovi se vide na čovekovim dijelima. Ali osnova tih ibadeta je u srcu. Nakon što je spomenuo sve ove ibadete, ukupno 17 rekli smo ibadeta, kao primjer ne kao pobrojavanje svih ibadeta, nego samo primjer mimo Islama, ihsan, Imana i Ihsana spomenuo je 14 ibadeta. Nakon što je Spomenuo sve te ibadete i rekao da onaj ko uputi nešto tih ibadeta drugom ima Allahu, on je kafir mušrik. kreno je šehr Rahimullah da navodi dokaze za svaki od ovih ibadeta, pojedinačno. Zato što nas je naučio od početka ove poslanice, ovog dijela, da se o Allahu vjeri ne govori osim saznanjem, uz dokaz, uz argument. I to je primijenio kroz čitavu poslanicu. Prost čita ovo djelo. Sve što spominje, sve što tvrdi, navodi i dokaze i argumente. Pa je krenuo jedan po jedan ibadet da spominje. Pa kaže, rahimahullah, وَدَلِيلُ الْخَوْفِ U prošlom predavanju smo govorili o dovi. I značaju dove. I bitnosti dove. Spomenuli smo ruknove dove. I sve ono što je neophodno kada se govori o dovi da se spomene. Ono najbitnije. Zatim kaže dalje šeheh, rahimahullah, وَدَلِيلُ الْخَوْفِ A dokaz za strah. Za ibadet straha su riječi uzvišenog Allaha Ne mojte se njih bojati, bojte se mene ako ste vjernici الخوف, Strah od Allaha wa je kao što smo rekli jedan od najbitnijih ibadeta To je kao što kažu neki islamski učenjaci jedno krilo ibadeta Bez kojeg je nemoguće da obstoji ibadet A drugo krilo je rađa, nada. Ibadet ne može biti ibadetom bez straha i nade. Allah je zadovoljan samo sa ibadetom koji se čini uz strah i nadu i ljubav prema uzvišenom Allahom. To su tri rukna ibadeta, tri temelja ibadeta. Ljubav na prvom mjestu prema uzvišenom Allahu i veličanje, slavljenje Allaha, zatim strah i nada. Onaj ko obožava Allaha subhanu wa ta'ala samo uz ljubav Bez straha i nade, kao što prenosi ili navodi Imam Ibnul Qajim od nekih predhodnika, onaj ko obožava uzvišenog Allaha samo uz ljubav, bez straha i nade, on će postati raskolnik, zindik, heretik, samo iz ljubavi prema Allaha. Kao što to rade neke sekte. Kaže, ja se ne bojim svog gospodara. Zbog čega da ga se bojim? Ja njega volim. Kao što spominju od nekih gospodaru, ako te obožavam iz straha od vatre, i želje za džennetom, odmah me uvedi u vatru nikad me ne uvedi u džennet. A ako te obožavam iz ljubavi prema tebi, onda me nagradi džennetom, a sačuvajme vatru. To je kako kaže šehol Islam ibn Taymih je zendaka, napuštanje vjeri. Kao da bolje znaju od Allahovih poslanika, vjerovjesnika i odabranih robova, za koje Allah subhanu wa ta'ala kaže, koji nas dozivaju iz nade, iz žudnje i straha. Neka mi samo iz ljubavi, to je greška. Onaj ko obožava Allaha sa strahom, bez ljubavi i bez nade, on će postati Haridžija. Onaj ko obožava Allaha uz nadu, bez straha iz ljubavi, on će postati Murđija. Onaj ko obožava Allaha uz ljubav, strah i nadu, on je mu'min, kojeg Allah voli. Šta je strah koji je ibadet, koji je uzvišeni Allah naredio? To je strah od uzvišenog Allaha wa kao plod rezultat veličanja uzvišenog Allaha. Da ga se bojiš subhanahu wa ta'ala kao vid veličanja, zato što je on velik, zato što je on moćni, zato što je on stvoritelj, gospodar, i time se jasno pravi razlika između straha koji je ibadet i straha koji je prirodni strah. Jer prirodni strah je strah od neželjenog bez veličanja. Kada se bojiš divlje zvijeri, to je prirodni strah Ali je li se bojiš divlje zvjeri zato što ona ima posebno mjesto zato što... Ne bojiš se njenog zla. Samo. Prezireš ga u srcu. Bojiš se neprijatelja. Prezireš ga u srcu. Ali ga se boji zato što se bojiš da ti nanese zlo. Štetu. Dok od uzvišenog Allaha bojiš ga se zbog veličanja njega. Wa bojiš ga se i uz strah od njega voliš ga. Wa I znaš da ti neće učiniti zlo. Nego se bojiš njegove kazne zbog svojih prijestupa. To je strah kao rezultat veličanja uzvišenog Allaha i strah u tajnosti. Tajni, nevidljivi strah. Strah od onoga koji te vidi i čuje i koji zna šta misliš, o čemu razmišljaš i koji te može kazniti u bilo kojem trenutku, bilo kojem dijeliću sekunde. Strah od onoga koji te može kazniti da te niko ne može spasiti. Znaš da kada njegova kazna dođe, ne možeš pobjeći osim njemu. Od njegove kazne ne možeš pobjeći osim njemu. Za razliku od straha od njegovih stvorenja, koji je strah ograničeni, trenutniji, nije strah uz ljubav i veličanje. Onaj ko ovaj vid straha usmjeri ka nekom drugom mimo uzvišenog Allaha, počinio je širk. Da se bojiš od nekog drugog mimo Allaha, kao što se bojiš uzvišenog Allaha, uz veličanje, uz ljubav, kao što se oni koji obožavaju kaborove i takozvane evlije boje tih koje obožavaju iz veličanja zna misli ubjeđenje da taj evlija će ga kazniti ako ne dođe na njegov kabur kao što kršćani obožavaju Isa Isaa i njegovu majku Merijemu, veličaju ih i slave mimo Allaha i boje ih se staju pred njihovim ikonama koji oni naslikali, izmislili, prestravljeni. Boje ih se. Poput straha oni koji prolaze pored turbeta i boje se proći da ne ubace dinar. Zadesit će ih nekim usibet. Zadesit će ih kazna. Dakle, strah, tajni strah, boji se onoga koji nije prisutan uz ubjeđenje da te vidi i da je u stanju da tobom upravlja, da te spasi ili kazni. To je strah koji ih badet. Iako se rob boji na taj način od nekog drugog mimo Allaha on upada u veliki širke upada upada u veliki širke koji ga izvodi iz vjere i zato odvišani Allah u ovom ajetu koji je spomenuo autor kaže fala takhafuhu in kuntum mu'minin nemojte se njih bojati koga mušrika nego se mene bojte ako ste vjernici ovaj ajet je objavljen nakon bitke na Uhudu kada je šetan Zavarao pojedine ashabe da pobjegnu sa bojnog polja, da pobjegnu sa bojnog polja. Kada su pomislili da je Poslanik sallallahu alejhi ve selam ubijen, da su muslimani izgubili bitku, pobjegli su sa bojnog polja. Prišao im šejtan. Među njima su bili neki odabrani ashabi. Nakon toga uzvišeni Allah im je oprostio. Oni se iskreno pokajali, Allah im je oprostio. Ali kao analiza tih događaja, uzvišeni Allah objavlje niz ajeta kojima kori muslimane koji su bili sa poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam, pogotovo one koji su pobjegli u jednom trenutku, šetanih ih prevario. Pa kaže, uzvišeni Allah, innama dhalikumu šeitan, juhawifu avlijaa, fela tehafuhum wa hafuni inkuntu mu'minin. To je samo šeitan, to vam je samo šeitan, koji vas plaši sa svojim evlijama, sa svojim štićenicima, zaštitnicima, sa svojom vojskom, sa svojom armijom. Šejtan vas plaši njima. Nemojte se niti bojati. O vjernici, nego mene se bojte kaže uzvišeni Allah. Ako ste vjernici, kaže, ako ste vjernici, znači da je uslov ispravnosti njihovog imana da se boje Allaha i ne boje se nikog drugog mimo njega. Hanu To je osnova imana. Bez toga ne možeš biti vjernik. Rekli smo to se misli na ovaj strah koji je ibadet. Ne misli se na prirodni strah. Prirodni strah Definisali smo. To je strah od neželjenog, od štete, koji zasubom ne povlači ljubav i veličanje. Kao da se bojiš neprijatelja, bojiš se divlje zvijeri, bojiš se gladi i tome slično, mraka, bojiš se vatre. To nije pohvalan strah, ali je prirodan. U nekim situacijama je opravdan, normalan, prirodni strah. U taj strah upadali su i Allahovi poslanici vjerovjesnici, odabrani robovi. Kaže Allah subhanu wa ta'ala... O Musa i njegovom bratu Harunu kada ajme naredio da idu u faraonu i da ga pozovu Allahu inna nakhaf ay yafru ta alejna au ay tagha o Allahu da ne prihvati naš savjet da, nas, da nam učini nepravdu da nas otjera da pređe granicu tagha dakle da, da nas odbije kazni fa kharaja minha khaifay yatarqab za Musa alejhi salam kaže izađe iz grada prestrašen boiše oprezno hoda. Dakle, taj strah je normalan strah. Može u njega upasti i odebrani Allahov rop. Ali strah kojeg je uzvišeni Allah zabranio da se njime boje vjernici od bilo čega mimo njega, to je ovaj strah koji je ibadet. Nemojte se njih bojati o vjernici, nego se mene bojete ako ste vjernici. To jest, ako se budete njih bojali, kao što se trebate mene bojati, niste vjernici. Iako ashabi nisu upali ovaj širk nego ih uzvišeni Allah upozorava i odgaja sve nas vjernike ovim ajetima kroz ovaj događaj da nas šetan ne odvede daleko i upadnemo u širke ashabi su upali u treću vrstu straha a to je strah koji je zabranjen ali nije veliki širk a to je da ostaviš Allahovu naredbu zbog nekoga od ljudi uzvišeni Allah zabranio da se bježi sa bojnog polja I oni su iz straha, je hezavorao upali ovu vrstu straha. Prepali su se i ostavili prirodnim strahom, prepali su se prirodnim strahom, ali su zbog toga ostavili ono što im je Allah naredio. A Allah neće narediti ono u čemu je šteta za nas. Samo naredi ono što je khair. Ako te Allah zabranio da bježiš sa bojnog polja, znaj da je u tome khair. Čak i ako preseniš kao šehid, u tome je khair za tebe. Nije ti zabranjeno da bježiš od divlje zvijeri. primer radi tu ti je dozvoljeno da pobjegneš, da se, da se sakriješ. Al na bojnom polju, kada se sukobe muslimanska i nevinjska vojska, nije ti dozvoljeno da bježiš, osim da pobjegneš sa nijetom da se vratiš, da se sakriješ, dakle, da bi se dozvao, da bi okupio druge muslimane, da ponovo napadneš, kao što spominje uzvišan je Allah koran. A da pobjegneš iz straha od njih, a na, napustiš ili zapostaviš ono što ti je Allah naredio, to nije dozvoljeno. I to je jedan od sedam up Na koja se upozorio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poznato je hadisu Abu Hurere radijallahu anhu kod Buharija i Muslima. Kaže idzteni bis sab'al mubiqat. Plan ta sa udal ta sot se sedam upropastavajuci griha. Pa i spomeno shirk, sihr, kaže wa tawalli yawm az bježanje sa bojnog polja kada se sukobe vojske. Bježanje sa bojnog polja kada se sukobe vojske. Atle to je jedna od velikih griha. I to je ono što su upali ashabi kojima je Allah nakon toga oprostio pokajal se iskreno uzvišenom Allahu Allah im je oprostio Allah im je oprostio nakon toga ali uzvišeni Allah upozorava da i šeitan ne prevari i odvede u ovu drugu vrstu straha koja je zabranjena a koja je veliki širk a to je da se boje mušrika nevjenika kao što se boje od uzvišenog Allaha. ashabi nisu upali u to ali Allah subhanu wa ta'ala da ne bi upali u to Upozoravaj. Pa kaže: "Fela takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin." Nemojte se niti bojati nego se mene bojte ako ste vjernici. Primjer toga je da čovjek ostavi ono što mu je Allah naredio zbog dunjalki. Ostaviš ono što ti Allah naredio zbog poslovođi. Allah ti naredio da klanjaš namaz, ti ostaviš namaz. Ako ga u potpunosti ostaviš, to je kufur koji izvodi iz Ali ga ostaviš zato što ti šef ne da. Allah naredio ti hidžab Ostaviš hijab zato što se ne možeš zaposliti sa hijabom. Ne dati ti šef da radiš sa hijabom i ti skineš hijab radi posla. Bojiš se direktora firme, bojiš se šefa. To je dijelo koje je veliki grijeh. I kažu islamski učenjaci, mali širk, ne izvodi izvjere, ali je mali širk. Grijeh koji je veliki grijeh, koji umanjuje tvoj iman i tvoj teuhid. Ne poništava ga, ne ruši ga iz temelja, ali ga umanjuje. Ne bojiš ga se kao što se bojiš od uzvišenog Allaha, ali si stavio njegovu naredbu ili njegovu zabranu ispred Allahove zabrane i Allahove naredbe. Kao rezime, dakle, imamo tri vrste straha. Strah koji je ibadet, strah koji je haram i mali širk i straha koji je prirodni strah. Prvi strah koji je ibadet dozvoljeno je da se na taj način bojiš samo od uzvišenog Allaha. Ako se na taj način bojiš tim strahom od nekog drugog vima Allaha, počinio si veliki širk. Druga vrsta straha je strah koji je haram. A to je da ostaviš Allahovu naradbu zbog nekoga od stvorenja. Uz preziranje tog stvorenja. Prezireš ga, mrziš ga, ali si dao prednost njegove naradbe. Ili njegove zabrani. Nad Allahovom naradbu je Allahovom zabranju. Ta vrsta straha je veliki gri haram i mali širk. I treća vrsta straha je prirodni strah. Da se bojiš od neželjenog. Od onoga što ti može nanijeti štetu i bol. Ta vrsta straha je dozvoljena Strah, To je dozvoljena vrsta straha i ovtame nema grija zatim kaže sheh rahime allah wa dalilur raja qawluhu taala faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada dokaz zanadu dokaz anadu su reči uzvišenog allaha faman kana yarju liqa'a rabbihi ona senada susretu sa svojim فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا bi بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Ahada. Neka čini dobra djela i neka u ibadetu svome gospodaru, činjenju ibadeta svome gospodaru ne čini mu širka. Nikoga mu ne pripisuje ravnim. Nada je ar-rađa jedan od tri rukna ibadeta. Rekli smo uz ljubav, strah i nadu obstoji ibadet. Prvo mjesto je ljubav, veličan je uzvišenog Allaha, zatim strah, nakon toga nada. Nada u ostvarenje željenog, to je srčani ibadet. Nadaš se u ono što je kod uzvišenog Allaha. Nadaš se njegovom oprostu, nadaš se njegovoj milosti, nadaš se njegovoj nagradi. Dakle, ono što ne možeš ostvariti, nemaš načina da dođeš do toga svojim rukama, svojim dijelima, nego se nadaš da ti Allah dadne na ostovu onoga što ti radiš, da zaslužiš ono što je kod njega. Možeš raditi nezaslužiti. To nije kao kada se zaposliš u firmi i odradiš određeni broj dana i dobiješ platu. Ne može te niko zabraniti. Zabrani, traži svoj hak dok nada je. Dakle, srcem očekuješ oduzvišenog Allaha i uzdaš se u njega da dadne ti nagradu ili da ti dadne da se ostvari ono što želiš na osnovu svog truda da ti je Allah u kabul i ti ono što želiš imamo kao što spominje Imam Ibn Qaim tri vrste nade dvije su dozvoljene, jedna je zabranjena prva vrsta je nada u Allahovu nagradu nakon dobrih dijela nada u Allahovu nagradu nakon dobrih dijela znači ti je Allah u tvoja dobra dijela druga vrsta je nada u Allahov oprost nakon učinjenih grijeha i pokajanja od tih grija. učiniš grijeh I pokaješ Allah za taj greh, nadaš se Allahom Te dvije vrste nade su dozvoljene i propisane nade. Propisana, dozvoljena nada, ono što je kod uzvišenog Allaha. I treća vrsta koja je zabranjena nada, jeste da se nadaš o stvarenju nečega kod uzvišenog Allaha bez poduzimanja sebeva. Nadaš se nagradi kod uzvišenog Allaha ili njegovom oprostu ili da ti Allah nešto dadne, a nisi poduzio nikakav sebe. Niti si činio dobra djela da se nadaš. Wallahu nagradu niti se pokajao da se nadaš Allahu oprost nadaš se dozišenog Allaha da će ti dati obskrbu a ništa nisi poduzeo nadaš se dozišenog Allaha da će ti dati potomstvo nisi ništa na tom put Sjediš, prekastiš nogu preko noge i nadaš se ono što je kod dozišenog Allaha da će ti Allah dati da te pomoći je... to je zabrajana vrsta nade u ayetu koji je spomenu autor kaže faman kana yarju rabbi onaj ko se nada susretu sa svojim gospodarom Faman je yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Ona ko senada lepom susretu sa svojim gospodarom. Svi ljudi znaju da će se susretati sa svojim gospodarom, ali ko se nada lepom susretu, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala lepo primiti, biti zadovoljan njime. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Ko se nada lepom susretu sa svojim gospodarom, neka čini dobra djela. Neka čini dobra djela. Nije samo neka se nada, nego neka čini dobra djela i neka učinjenju ibadata svom gospodaru nikoga mu ne pripisuje rani dobro djelo je djelo koje je zasnovano na šarijetu djelo koje je dobro djelo to jest ono djelo koje je uzvišeni Allaho okarakterisao kao dobro koje je uzvišeni Allah okarakterisao dobrim djelom ne po mom i tvom prosuđivanju i procjenama Evo je dobro djelo, ovo nije dobro djelo ne, ono što je uzvišeni Allah nazvao dobrim djelom to je dobro djelo svjedno Kur'anom ili riječima svoga poslanika sallallahu alim, sredem, sunnet da bi dobro djelo bilo dobro djelo i da bi bilo primljeno kod uzvišenog Allaha mora da bude zasnovano na šerijatu na Kur'anu i sunnetu wala yushrik ne bi ibadati rabbi inna kana at-shirku wa ibadatu sume gospdaru to jest neka bude iskreno tim djelima neka bude iskreno svojim djelima da bi dobro djelo bilo primljeno mora da bude zasnovano da bude po propisima učinjeno zasnovano na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imorada budu iskreno učinjeno u ima Allah Djelo ako nije iskreno, neće biti primljeno kod džvišelog Allaha. Ako je iskreno, ali nije propisano, nije zasnovano na koranu i sunnetu, neće biti primljeno kod džvišenog Allaha. Biće primljeno samo ako je po propisima i iskreno učinjeno. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Neka u ibadet, u činjenju ibadeta svom gospodaru, u obožavanju svog gospodara ne pripisujemo ikoga ravnim. Ovde je došla zabrana, došla je zabrana u neodređenom članu. Wala yushrik bi ibadati ahada. Dakle, neodređenom sanu u kontekstu zabrane, neka ne čini neka ne pripisuje svom gospodaru ibadetu nikoga. Kada dođo u arapskom jeziku riječ u neodređenom članu, ona je općenita. أحدًا. bilo koga Obuhvata sve što postoji, i živo i naživo. Nemoj Allahu činiti širk preko bilo koga, svejedno bila riječ o čovjeku, o džinnu o materiji kamenu, drvetu na bilo koji način, melek ako nekoga Allahu pridružiš u ibadetu počinio si širk koji poništava tvoje vjerovanje i čini da uzvišeni Allah te ostavi kao što smo spomenuli u hadithu kojih zabilježi ima muslim od Ebu Hurere radijalama, hadith Qudsi onaj ko uradi dobro djelo i u tom dobrom djelom nekog pripiše dio tog djela usmjeri nekom drugom imo njemu subhanahu wa ta'ala kaže wa ja ostavim in njega i, i tog koga je meni pripisao ne treba Allah subhanahu wa ta'ala djelo nije zadovoljan sa takvim djelom ako u njemu ima i mala primjesa širka velikog ili malog dakle nada je jedan od najbitnijih srčanih ibadeta nada u ono što je kod dozvišenog Allaha ako se čovjek rob na takav način nada u nekog drugog mimo Allaha čini veliki širk. Nadaš se da ti se smiloje neko drugi mimo Allaha i oprostiti grijehe. Nadaš se da te nagradi za tvoja dobra djela neko drugi mimo njega. Nadaš se da te sačuva kazne koje te ne može sačuvati osim uzvišeni Allah neko drugi mimo njega. Nalaziš se, gušiš se u vodi, utapaš se u vodu, gubiš život. I niko te ne čuje, niko nije blizu tebe. I ti se nadaš da će doći tvoj prijatelj da te izbavi. To je širk. Nije zabranjeno da se nadaš da ti neko pomogne koji u ti pomogne. Ali nadat u ono, što je u stanju samo uzvišeni Allah da ti ispuni kao opraštanje griha, kao naglada za dobra djela, kao čuvanje od belaja koji te ne može sačuvati osim uzvišeni Allah. Ta vrsta nade je širk. To je ibadet. Nije dozvojeno da se čini nekom drugom mimo njemu. Wa Zatim كاجي شيخ رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه دوك ذاتوكل توكل اصلا استنا الله سوري چوزويشنو الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين انا الله استونت اونجا се поуздайте ако I kaže uzvišeni Allah: "Vama je dovoljan onaj koji se osloni na Allaha, Onaj ko se vollahu uzda, on mu je dovoljan. Onaj ko se pouzdaje uzvišenog Allaha i na njega se osloni, on mu je dovoljan. Tavakkul, oslanac na uzvišenog Allaha je također jedan od srčanih ibadeta, jedan od najbitnijih ibadeta kojima se rob približava svom gospodaru, kojeg svakodnevno čini. Nikada se ne odvaja od tavakkula onajko ko napusti teokul jedan dijeli sekunde, on biva od onih koji su propali. Jer čovjek svakodnevno čini dijela i prolazi kroz situacije i stanja da je nemoguće zamisliti njegov život bez oslonca na Allaha. Bez oslonca na Allaha ne možeš udahnuti vazduh. Bez oslonca na Allaha ne može ti kucati srce. Ne možeš pojesti zalogaj. Ne može se sačuvati onoga što grožava tvoj život bez oslonca na Allah ne bi bio u stanju ratin jedan ibadet nemoćan si bez oslonca na uzvišenog Allah iza lem jekun min Allahi avnun lil feta fa auvalu ma yeđni alihi čtihadu kaže arapski pjesnik ako mladić nema pomoći od uzvišenog Allaha prvo što će mu naškoditi naštetiti je njegov trud Allah ne pomogne to što si ulagao truda i napora to će se okreni protiv tebe. Ustaneš da zaradiš obskrbu, ak Allah ne pomogne i ne olakša, to će biti šteta za tebe. Ti si izašao da sebi pribaviš korist, ali se okrene, bude šteta protiv tebe. Želiš potomstvo, ak Allah ne pomogne, sa pokornim, dobrim potomcima, bit ti patnja. Želiš potomstvo da imaš djecu koja robuju zvišenom Allahu, dobiješ djecu koja su džahnem. Sramota, belaj, problem. Te Allah ne pomogne nećeš ostvariti ono što želiš i što se nadaš. Zato tevel, oslonac pouzdanja na Uzvišenog Allaha je jedan od najbitnijih ibadeta. I to je šart, uslov imana. Kao što kaže Uzvišeni Allah, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in mu'minin." Na Allaha se pouzdajete ako ste vjernici. To jest, ako se ne pouzdate na Allaha subhanahu wa ta'ala niste vjernici. Šta je tevel? Tevel ili Oslonac na uzvišenog Allaha je, ili pouzdanje na uzvišenog Allaha, ili u uzvišenog Allaha, je tvrsti oslonac na uzvišenog Allaha srcem u ostvarenju željenog ili udaljavanju od neželjenog uz poduzimanje činjenje propisanih sebeba. To je definicija, šarijatska definicija teokuna. Da se srcem čvrsto osloniš na uzvišenog Allaha. Svoje srce privježeš snažno za uzvišenog Allaha. Samo u njega se nadaš i od njega očekuješ. Uz poduzimanje propisanih sebeba. To je te ovako od kojeg je uzvišeni Allah naredio i zabranio da se čini nekom drugom mimo njega. Šta znači to? Znači kada želiš nešto da ostvariš, u ostvarenju toga pomažeš se sa uzvišenim Allahom. Tražiš od uzvišenog Allaha da te pomogne. Uz poduzimanje propisanih sebeba. Želiš da zaradiš obskrbu. Primjera radi. osloni se na Allah. Ne oslanjaš se na sebe. Na svoje sposobnosti, na svoje umijeće, ne oslanjaš se na prijatelja koji će ti pomoć, ne oslanjaš se na roditelje, ni na kog. Allaha subhanahu wa ta'ala samo jedno, jednog i jedinog uz poduzimanje propisanih sebeba. Nisi sjeo kod kuće, prekrstio nogu preko noge i čekaš. Ne, ustao si, poduzeo si sebebe, ali znaš da se ti sebebi neće ostvariti osim ako Allah da ne da se ostvari. Koliko ljudi izađe ujutro da traži obskrbu, vrati se bez ičega kući. Drugi koji manje od njega radi, zaradi više obskrbe, to je onagovim rukama. Dakle, veže je svoje srce za uzvišenog Allaha u ostvarenju tih sebeba. Onaj ko se osloni samo na Allaha, a ne poduzima sebebe, kažu islamski učenjaci, to je udar na zdrav razum. Pazite. Osloni se na Allaha, ne poduzmaj sebebe. Ti se igraš sa uzvišenim Allahom. Jer ti Allah ne radio sebebe. Želiš da dobiješ dijeta ni sa ženju. Ako Allah odredi da da imam dijete, ja ću imati dijete. Nisi oženio, nisi prišao ženi, ni izblizani, ni izdalek, nisi vidio ženu na 10 km. I kaže ako Allah odredi da imam dijete, ja ću imati dijete. To je da zdrav razum, jer je Allah subhanahu wa ta'ala propisao sebebe za ostvarenje određeni stvari. Ne, ne, ja se iskreno tvrsto oslanjam na Allaha. Allah je u stanju da uradi šta šta god želi. Da mi vjerujemo da je Allah u stanju da uradi šta god želi, kada kaže budi ono biva. Međutim, propisao ti ove sebebe. Neće Allah zbog tebe mijenjati prirodne zakone koje je postavio. U nekim situacijama, da, Allah dan je se desije čuda. Al ti nije naredio, očekuje da se desije čuda. Nego ti je naredio, čini sebebe. Onaj ko se osloni na Allaha bez poduzimanja sebeba kaže, to je udar na zdrav razum. Onaj ko se osloni na sebebe, bez oslonja na uzvišenog Allaha, to je udar na vjeru. To je širke. Oslaniš se na sebebe, a zapostaviš, zanemariš, oslaniš na uzvišenog All koji daje da se ostvare sebebi. Šta je tewekul? Tewekul je oslanac na uzvišenog Allaha, čvrsti, vezivanje svog srca za uzvišenog Allaha uz poduzimanje sebeba. To je tewekul. Dakle, ne zapostaviti sebebe, niti se osloniti na sebebe. Sebebe učini sebebima. Ostavi ih da budu samo sebebi. A Allahemu sebebul esbab. Onaj koji daje da se ostvare ili ne ostvare sebebi. Nemoj se oslanjati na sebeb. Jer kaže poslanik sallallahu a.s. Ta še en Onaj ko se za nešto veže, Allah ga tome prepusti. Onaj ko svoje srce za nešto veže, Allah ga tome prepusti. Taj i taj će mi pomoć da otvorim posao. Allah te prepusti njemu. Nek ti on pomogni. Taj i taj će mi pomoć, prijatelj, rođak, vladar, učitelj, bilo ko, on će mi pomoć da napravim kuću. On će mi pomoć da odem u tu i tu zemlju. On će mi završiti tu tu Allah te tome prepusti. Nek ti on pomaže. I ako se ostvari dio onoga što si, što si naumio, ne bude u tome hajraj bereket. Nego, veđi se za uzvišenog Allaha. Nije zabran da tražiš sebe da ti neko pomogne uz oslonac na Allaha. Znaš da taj ti ne može ni korist pribaviti ni, ni ti šteto tebe od, odagnati. Daj on samo sebe. Allah može dati preko njega da se desi, može dati da se ne desi. Na Allaha se čvrsto oslonite ako ste vjernici. Ako ste vijenici, prenosi se da je skupina Hadžija došla iz Jemena na hađ za vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu. Bez obskrbe, bez hrane, bez pića, bez odjeći. Krenuli na hađ. I kada je Omer radijallahu anhu obavješten onima... Upitao je je zbog čega ste došli nespremni na hač. Uzvišeni Allah je rekao: "Watazawadu, ubskurbite se za hač, pripremite se za hač, ponestite sa sobom zad obskrbu Inna hayra zadit taqwa." A najbolja obskrba je bogobojaznost. Je rekao: "Nemojte mimo bogobojaznosti, je najbolja obskrba, ali pored toga, poneste sa sobom da imate šta da jedete, da morate prosto od ljudi tražiti." Oni mu kažu: "Ja amirul mu'minin, نحن متوكلون على الله." O, vođa pravovjernih, mi smo došli i oslonili smo se na Allaha. Mi se so oslanjamo na Allaha. I on kaže, kao što se prenosi Allah najboljih znak koliko vjero doslovno, kaže Allah. Kaže, naprotiv, vi glumite da se oslanjate na Allah. Vi lažete da se oslanjate na Allah. Da ste se oslonili na Allaha, poduzeli bi sebebe. Znači, nije to te vakul, da ostaviš propisane sebebe. Ali ne smiješ da se vežeš srcem za sebebe. Sebebi neka budu samo sebebi. Allah je taj koji će dati da se ostvari ili ne ostvari. Tebi je propisano da poduzmeš sebebe i to je to. Ostavlo prepusti uzvišenom Allah i malo i veliko. Neka Allah da da se desi da i da se završi kako on želi, subhanahu Zatim kaže: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa Onaj ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. On mu je dovoljan, nema potrebe za drugim. Hasbuh, aykafi. On mu je dovoljan, to jest nema potrebe za ikim drugim imameta subhanahu wa ta'ala. Sve što mu treba je kod uzvišenog Allaha. Sve što ti treba, sve što očekuješ Sve čega se bojiš, rješenje zato je kod tvojeg gospodara. Nemaš potrebe da se okrećeš ni svojim očima, ni svojim srcem, ni svojim dijelima prema bilo kome od njegovih stvorenja. Jer je Allah stvorio i tebe i ta stvorenja. Nije normalno, nije zdravo u ljudskim običajima da odlaziš kod onoga ko je na manjoj poziciji, a imaš mogućnost da odeš direktno kod onoga koje njemu nadriđen. Želiš da se zaposliš u firmi i dobro poznaješ direktora. Otvora ti vrata do njega. Imaš broj telefona. Znate dobro. Dovoljno je samo da ga nazoveš telefonom i da zatražiš od njega, on što sve završiti. I onda ti nađeš nekog radnika iz firme koji se tek zaposlio. Kažeš, bil mogu porazgovarati sa direktorom da me zaposli. I on onda ode i direktora imam jednog radnika. Inšala da je dobar radnik. Bil ti njega mogao zaposli u našu firmu. Ko je? Taj, taj. Što tebi gov Hoće se naljutit na tebe direktor ili će biti zadovoljan tobom? Naljutit se na tebe. Znaš ti da se ja i ti dobro znamo. Takva će reakcija biti normalnog čovjeka. Allahu te baraka od tada pripada najbolji primjer. Odlaziš kod sičušnog, bezvrijednog, nemoćnog roba i od njega nešto tražiš, u njega se uzdaš, od njega nešto očekuješ, a zapostavljaš svog gospodara kod koga su riznice dobra, koji u jednom trenutku može da riješi sve tvoje probleme. I taj kome se mimo njega, I u njega se pozdaš, on ti ne može pomoći osim ako Allah odredi da ti pomogne. A, ako mala Allah dadne dozvoli da ti pomogne, pomoće ti. Pa zar nije razumno da ga odma zaobiđeš? Odma zaobiđeš i ideš direktno do svog gospodara. Obraćaj se svom gospodaru i od njega traži, u njega se uzdaj. Jer on, subhanahu wa ta'ala, što mu se više obraćaš, on te više voli. A ljudi stvorenja, što im više tražiš, on te više mrze i više bježe od tebe. Jednom zatražiš od njega drugi put, treći počnete izbjegavati. I najbliža osoba, kod svog oca i majke, kad bjaošao jednom, dva, pa put, tri, puta, četiri puta dojadeo bi svom ocu. Uzmišmo danas sto maraka, mraka, sutra mu znese sto tona dvije. Nakon sedam dana e, dostajite večite. Sve se mi pare uzeo, sve si potrošio. Ne možeš biti draži ikome od tvojih roditelja. I on te počne prezira tako tražiš punordi. A uzvišen je Allah što više tražiš od njega, on te više voli. Šta više u kod imama Tirmizi i drugi Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, men lem jedu rabbe, jagzab alih. Ona je ko ne doziva svoj gospodara, ko mu ne upućuje domo, on se rasrdi na njeg. Allah te zamrzi ako mu ne upućuješ dove. Čeka da mu upućuješ dove, i ako ne doviš svome gospodaru, udaljavaš se od njega. To je samo sa uzvišenim Allahom. Što više od njega tražiš, više si mu drag. Bliži si mu. Draži si mu na si sin na većem si mjestu kod njega dok ljudi kao ljudi ne mogu ni sami sebi pomoći ne mogu u sebi koris pribaviti kako očekuješ da tebi pomognu ono što im je Allah dao od sposobnosti od mogućnosti to je prvo na prvo mjestu iskušenje za njih kako će se ponašati hoće li se uzogoliti jer će biti ponizni Allahovi robovi upravljati tim što im je Allah dao onako kako je Allah zadovoljan ili će reći kao što je rekao Karun to sam ja svojim rukama zaradio to sam ja svojim djelima In kada oti to indi ya ja sam to dobio zbog znanja kojeg zbog sposobnosti koja ja posjedujem il' će reč hada min fadli rabbi li yablwani ashkur am akfar to je blagodat dar od mog gospodara da me iskuša hoću li biti zahvalan ili ću biti nezahvalan i to što mu je Allah dao od sposobnosti mogućnosti i moći to ga je Allah iskušao i to je samo malo neuporedivo sprav onoga što je kod uzišenog Allaha Molim uzvišenog Allaha, da nas učini od onih koji se samo njega istinski boje, u njega se nadaju i na njega se istinski oslanjaju svojim srcima i svojim dijelima. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe, da nam se smiluje, da popravi naše stanje, da utvrsti naša srca i naše stope na pravom putu. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhamada, njegovu časnu porodcu i plamete Ashabi.